Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 9 Cum să creați energii pozitive în jurul vostru Oamenii își formează 90% din prima părere despre noi în mai puțin de patru minute de la cunoștință și, în primul rând, ne evaluează după limbajul corpului. În al doilea rând, ascultă cum vorbim și ce spunem și abia apoi decid în ce măsură le merităm respectul și cât de mult îi interesăm. Pentru a câștiga admirația și respectul celorlalți cât mai repede, la prima întâlnire, faceți următoarele. 1. Spuneți, sigur pe voi, cine sunteți și cu ce vă ocupați. Vorbiți în termeni elogioși despre poziția voastră în societate și despre motivele pentru care sunteți mulțumit de ea. Nu vă auto-minimalizați printr-o caracterizare de felul Sunt doar un funcționar, doar o gospodină și așa mai departe. Spuneți, în schimb, Lucrez la cea mai mare bancă din țară, ajutând clienții să-și rentabilizeze investițiile. Sau, sunt mama a doi copii frumoși și partenera de o viață a lui Bogdan. Dacă voi nu vorbiți pozitiv despre voi, nimeni altcineva nu o va face. 2. Fiți entuziaști Vorbiți despre viață exprimând așteptări pozitive. Pe lângă faptul că astfel vă veți prezenta bine în fața altora, aceștia vor fi entuziasmați de persoana și de conversația voastră. Zâmbiți întotdeauna. Asta îi face pe cei din jur să se întrebe ce mai puneți la cale. 3. Nu criticați pe oricine sau orice Când criticați, ceilalți vă interpretează criticile drept lipsă de respect față de sine. Lipsa de înțelegere sau neîncredere în voi înșivă. Dacă o persoană menționează un rival, lăudați părțile bune ale acestuia. Dacă nu puteți spune ceva pozitiv, mai bine nu spuneți nimic. Nu încercați să vă ridicați doborândul pe altul. Următorul capitol ne învață cum să-i determinăm pe oameni să spună da.